Amen. Visa Părintele Arsenie de la Techir -Ghiol. Dacă se întâmplă să facem fapte bune, nu este bine să le facem numai din obligație, pentru că devenim cazoni. Să le facem dintr-o dragoste cu orice echip, și atât cât putem. Pentru că Dumnezeu nu ne ține că suntem noi foarte vrednici, ne ține că este foarte milostiv El și de aici vine și toată mila noastră. Bună oară. Dacă se găsește cineva în situația să dușmănească pe cineva, se găsește în situația să îl judece, pentru că este într-adevăr incorrect și nu se așează deloc. Deci îți este incomod și ție și celorlalți. Dar dacă ar zice omul așa, ar sta de vorbă cu Dumnezeu. Măi dragă, eu, Dumnezeu, îl iubesc și pe acela așa cum e. Dă-te de partea mea ca să-l iubești și tu. Eu îl iubesc așa cum este, căci de aceea îl țin în viață. Dă-te de partea mea și lasă, nu-l mai dușmăni. Eu sunt Dumnezeu și tot eu te țin și pe tine. Tu câte greșeli faci și ți le trec cu vederea. Acest dialog intim, cu zmerenie să se facă și tu ești asigurat. Și răsare cu orice chip iubirea, fără de care nu se poate face nimic chiar dacă ai da munții la o parte, chiar dacă ți-ai sfâșia trupul să ardă pentru Hristos. <fio> Există și rai și iad. S-a dat putința fiecăruia să nu se ducă în iad. Și totuși, au fost care s-au dus și în iad. Ce să facem? Noi ne facem datoria să iubim. Că și pe cei din iad îi iubește Dumnezeu. Dar iubirea lui Dumnezeu îi biciuiește acum. Dreptatea lui Dumnezeu îi ține acolo. Iadul este marea durere a lui Dumnezeu. Ei își dau seama că iubește Dumnezeu și tocmai aceasta îi chinuie. Uite, ne iubește și acum, deci ce-ar fi fost să-L fi urmat pe Hristos? Ce n-a făcut Hristos să-i scape pe oameni de iad? Băgați de seamă, iubirea e criteriu de judecată. Evanghelia care se citește în Duminica judecății de apoi este aceasta. Am fost bolnav și nu m-ați îngrijit. Am fost însetat și nu mi-ați dat să beau. Am fost flământ și nu m-ați săturat. Nu vorbește nici de alte arțaguri și nu știu ce. Vorbește numai de iubire. De ce ai urât? Dovadă că tu nu l-ai iubit pe aproapele, nici măcar nu l-ai respectat că-i ființă omenească. L-ai urât. Că nu-l mai recunoști ca ființă omenească din momentul în care îl urăști. Și atunci ne o sândim cu asta. Vorbești de rău cu atâta ușurință și cu atâta motivare intimă. Și chiar dacă ești întrebat răspunzi, dar ce, numai eu vorbesc, la urma urmei o merită. Ei bine, vă spun... E un păcat foarte mare, nu numai că nu-l iubești, dar îl doșmănești, îl urăști. Atunci tu ai făcut crimă, nu dragoste. Dacă pomenim pe cineva, el este poate departe de tine, nu are cum să știe că tu îl pomenești. Dar tu ești în comunie cu cel pe care l-ai pomenit. Dumnezeu, pentru rugăciunea ta, îl ajută pe el. Și tu, conștient, vrei să fii împlinitor al poruncilor date de Dumnezeu. Te numești un mântuitor, cândva și undeva.